Capitolul 9. Oare nu sunt eu liber, nu sunt eu apostol, n-am văzut eu pe Iisus, Domnul nostru, nu sunteți voi lucrul meu într Domnul? Dacă altora nu le sunt apostol, voi, negreșit vă sunt, căci voi sunteți pe cete apostolii mele în Domnul, apărarea mea către cei ce mă judecă aceasta este, n-avem oare dreptul să mâncăm și să bem, n-avem oare dreptul să purtăm cu noi o femeie, soră, ca și ceilalți apostoli, ca și frații Domnului, ca și Chiefa, sau numai eu și Barnaba nu avem dreptul de a nu lucra, cine slujește vreodată noastră cu solda lui, cine sădește vie și nu mănâncă din roada ei, sau cine paște o turmă și nu mănâncă din laptele turmei, nu în felul oamenilor spun eu aceasta, nu spune oare și legea acestea, căci în legea lui Moise este scris să nu legi gura boului care trăieră, Oare de voi se îngrijește Domnul sau un adevăr pentru noi, zice? Căci pentru noi s-a scris cel ce ară trebuie să are cu nădejde și cel ce trebuie cu nădejdea că va lua parte de roade. Dacă noi am semănat la voi cele duhovnicești, este oare mare lucru dacă noi vom secera cele pământești ale voastre? Dacă alții se bucură de acest drept asupra voastră, oare nu cu atât mai mult noi, dar nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci toate le răbdăm ca să nu punem piedică Evangheliei lui Hristos. Au nu știți că cei ce săvârșesc cele sfinte mănâncă de la templu și cei ce slujesc altarului au parte de la altar? Tot așa a poruncit și Domnul celor ce propovăduiesc Evanghelia ca să trăiască din Evanghelie. De reu nu m-am folosit de nimic din acestea. Și nu am scris acestea ca să se facă și cu mine așa, căci mai bine este pentru mine să mor decât să-mi zădărnicească cineva lauda, căci dacă vestesc Evanghelia, nu-mi este laudă, pentru că stă deasupra mea datoria, căci voi mie dacă nu voi bine vesti, căci dacă fac aceasta de bună voie am plată, dar dacă o fac fără voie, am numai o slujire încredințată. Care este deci plata mea? Că, binevestind, pun fără plată Evanghelia lui Hristos înaintea oamenilor, fără să mă folosesc de dreptul meu din Evanghelie, căci, deși sunt liber față de toți, m-am făcut rob tuturor ca să dobândesc pe cei mai mulți, cu iudei am fost ca un iudeu, ca să dobândesc pe iudei, cu cei de sublege, ca unul de sublege, deși eu nu sunt sublege, ca să dobândesc pe cei de sublege, cu cei ce n-au legea, m-am făcut ca unul fără lege, Deși nu sunt fără legea lui Dumnezeu, ci având legea lui Hristos ca să dobândesc pe cei ce nu au legea, cu cei slabi m-am făcut slab ca pe cei slabi să-i dobândesc, tuturor toate m-am făcut ca în orice echip să mântuiesc pe unii, dar toate le fac pentru Evanghelie ca să fiu părtași de ea. Nu știți voi că acei care aleargă în stadion, toți aleargă, dar numai unul ia premiul, alergați așa ca să luați și oricine se luptă, se înflânează de la toate, și aceia ca să iau o cunună stricăcioasă, iar noi nestricăcioasă. Eu, deci, așa aler, nu ca la întâmplare, așa mă lupt, nu ca lovind în aer, ci-mi chinuiesc trupul meu și îl supun robiei, ca nu cumva altora, propovăduind eu însum să mă fac netrebnic.